Cu vreo jumătate de secol în urmă, trei vânători cu arma în mână se afundau în sălbaticul Weld, în departatul ținut nelocuit al Americii de Nord, străbătut de cercul polar. Era spre primăvară, când ghețurile încep să trosnească și să se sfarme, Când urși ies din vizuinile lor flămâns, mânați de foame, Când păsările de pradă prin să scoate țipitele lor pițigăiate printre arbor. În pădura deasă se trezește cu mii de zgomote din somnul ei lung de subumbelișul de zăpadă. Unul dintre cei trei vânători se numește Roderic Diu. Este un tânăr alb, bine legat și iscusit în mânirea armei. Prietenii îi spun mai scurt, Rod. He, Rode! Rode! Sunt aici, Web, sunt aici. Vezi, la mi-a scăpat până -mi am urmărit și acum a intrat în Ioana. Mm. Unde să fie ascuns, Web? Eu știu. Cel numit Web, al doilea vânător din grupul celor trei, este ceva mai înalt și mai subțiratic decât rud, dar cu mușchi de de tar. Obrazul lui frumos, puțin închis la culoare, trădează că în vinele sale curge sânge jumătate de alb, jumătate de indian. Amândoi sunt însoțiți de un al treilea, înalt și și el, dar sprintă ca o panteră, de pe-a cărui înfățișare aspre se poate cunoaște lesnică, e indian Sadea. Se numește Mukoki, sau, cum îl numesc mai pe scurt prietenii săi, maki. Ei, rom, uap, priviți înainte, lup fugit acolo, văzut! O are dreptate Da, da? da uite și din față Bravo, Stii, ce blană Acum nu mai scapi După cum ați înțeles, cei trei vânători urmăresc un lup cu o blană de o rară frumusețe Numai că lupul, probabil un exemplar tânăr rătăcit de restul haitei, Se dovedește sprint încă o căprioară Aleargă și sare din tufiș în tufiș, trăgând după sine pe cei trei vânători, tot mai în adâncul ținutului. Văi, nu-mi I am fugit, iar! O, lup, lup! fi atent! Fii atent! Acum, Eh? Bravo! <gri> bravo! ai ce spui? <gri> Aici, <Atunci>, măi! <mare! gri> am zis ne-a plimbat puțin, Diania. O, oh, tobediți în bun! Eu felicit, Răud! Lup nu mare, dar a avut blană frumos. Privit cât de frumos. Nu m-am înșelat ochii pe cât se pare. Într-adevăr, un exemplar admirabil. Merita o stelea. Dar ce se rupe? Ei, sunt rău. Cerul e plin de nori. Fogarind de hane, nici n-am observat când s-a serat. Și acum, uite, norul ăsta a făcut un toner de gainele. Offtim. Asta ne mai trebuie. Ce să eu? La Laibă, toarne cu galeta. Hai. Ei, cred că ar fi timpul să ne întoarcem. Raud nu gândit bine, de ce? noi nu putem întoarce. Cortul nostru rămas mult în urmă. Ploaia udă la noi până la piele dacă ne Și dacă rămas aici nu udă la noi până la piele. Mucochi zice noi a depostit cumva în pădure. Ei, na, muco chiar dreptate, într o clipă în alta se face bezna, ar fi imposibil pe asta de vreme să găsim drumul fără să ne lătățăm. Păi, da, dacă da. o să plouă toată noaptea. Ei. Ajută Machii, facem adăpost. Rupem crâng și facem acoperiș. A felicidade é fortuna, mas o que é isso Ai, senhor bem Hey, hey, Lou, Lou, Macky, é? O que está acontecendo? Che, che, che. o que vai. Uite, am rupt câteva crești și uite pe este ce am dat în mijlocul tufișului ăsta. asta e bună. O colibă? Dar e chiar o colibă. O colibă în toate regulile. Uși, fenestre, acoperiși. Da, uh. adică exact ce trebuie nouă. Formidabil rog! Ce mai aștepta? Ai Aș și jurat că pe ei nu s-a avântă picior de vânători și că colo. Hei! Hey, Hei! Pare pustie. Deși dacă nu mă șeli, ușa pare de pe dinăuntru. Hei! Hei! Hei! ceva Nu Alta ne se neude până la piele. Ce să mai? Băieți, să spargem ușa. Hai, hai, da, da. -a da. da, hai! Hai! Hai! Hai! Hei! Hei! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Cabana e părăsit de mult, de foarte mult. Da, s-a sens chipit. Dă-mi cutia. Da. Trebuie să fie o torță înăuntru, eu intru. Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? L-am prins! l a sărit cineva în spate, dar l-am prins. Cum? Hai, aprinde-ți un chiprit pentru Dumnezeu! Să, unde e cutia? Un schelet, un schelet? Liniște-te, E doar un schelet nu Inutil să te lupți cu el. E îngrozitor, abia am pășit în colibă și m-am pomenit cu el în cărcă, În plină bezna. E se pare, era proptit de ușă. Te-ai lovit de el pentru noi, iar el s-a provălit pe tine. E, dar cum a ajuns aici? Ui. Cine l-a fi pus? Nu, nu, nu pus nimeni. El veni singur. Hai da de mache, iar începte-am spus domie de ori la superstițiile tale. Nu există schedul să umbul singur, înțeles, sau? El venit singur la ușă! El vrut să iasă, dar nu putut deschide vorra. Da, Asta da, putea să ai bătrat. De da, ce este amândoi? Un schelet care să meargă? Un schelet. Bineînțeles, nu, dar mai înainte de a fi schelet, a fost sau nu om, da, da. Ei bine, omul acesta pe când trăia încă, a vrut să iasă din colibă, S-a căznic, cât s-a căznit, dar n-a putut și a rămas aici până și a dat sufletul. da? Încă nu înțeleg de ce n-a putut ieși. Dar Aha! Iată și explicat. Vrei să înceteți deodată cu iserile asta uoști? Priviți de sub masă. Unde ce? Cu Picior de Jos pe podea în continuare, e a și fostul proprietar al piciorului. Machi! Machi, prinde da, da, făcuia din părete! Da. Aici s-a petrecut o dramă, o dramă înfiorătoare! Un da. schelet de sub masă, împușcat schelet de la ușa, apoi murit și el! Asta a petrecut de foarte mult timp! Exact! Aici s-au ucis între ei doi oameni! În dintar... spui Să încercăm să reconstituim! Stai! V-a să zic că... Zică... Iată primul semn! Privește scheletul de sub masă da. da. o a mai aproape Purticur, da, Vedeți, vedeți coasta asta ruptă? A, uite, poartă încă urma glontelui Umul ăsta a fost rănit Rănit grav da. El căzut ca și mort sub Exact, masă. exact Așa a crezut și cel de la ușă După ce a tras în cel din cameră Care s-a prăvălit lovit de glont sub masă S-a repezit la zevor ca să-l deschidă și să fugă Dar ce? cel de sub masă nu a fost mort încă El mai a avut putere să apuce revolver Și să-mi pe cel de la ușă care ucis pe loc S-a prăvălit peste ușă și a rămas acolo Ani și ani de zile, băieți da. Ani și ani de zile, împietit, Până ce a intrat tu rouă dar, dar de ce? De ce crimă asta oribilă? Cine o răfuia Bine, dar de ce? Nimeni n-a aflat și probabil că nimeni nu va afla vreodată Drama s-a petrecut fără martor, Dovadă, ușa a rămas azăvărută pe dinăuntru, Iar acești doi bieți eroi lipsiți de glorie Au dus cu ei pe lumea cealaltă secretul lor da, da. Uite, mă, e... să cercetăm da? cabana da? Da, totuși găsim un indiciu. slabă nu După starea scheletelor, se pare că au trecut vreo 20-30 de ani de atunci. 20-30 de ani? Atenție! Da, da, da, da. Atenție! Uite! Uite ce găsesc jos lângă Aici! Ia-te! Ia, de da, ce uite, e asta? Aici! Uite! Pe se pare o, o bucată din scoarța unui copac, o da. scoarță de mesteacă. Da, da, da? Atenție, rog! Atenție! Apuc o cu grijă pentru că e aproape putrezită și se rupe. Are ceva da. de senat pe ea, uite! Niște linii, un punct, o cruce... Asta hartă! Hartă? Urem! Da. S-ar putea ca aici să se afle cheia misterului! dă -mi voi, Rold! Dă-mi voi, stai! Aha, poate că ai dreptate. Dar ce indică harta asta? Stai, stai, stai, stai, stai, stai! Stai! Linia asta șerpuitoare arată desigur un râu. Sigur. Exact! exact. Ce, nu, ce spun eu? Da, un râu, un râu care se varsă într-un lac! vai gunga vai gunga chiar el! Uite, cotul ăsta, trecătoarea deci, în sus, pe Vaigunga. În Vaigunga, apă blestemat. Mulți murit acolo. Adevărat, Vaigunga străbate o regiune aproape necunoscută pentru că toți, toți ți au plecat între acolo nu s-au mai întors niciodată. De deci, ce? Nimeni nu știe. Poate pentru că singurul mijloc ca să străbați regiunea este să urmezi apele vijelioase ale râului care șerpiște printre munți. Și se pare că cei mai mulți au pierit prinși de vârtejul apei și izbiți de stâncile de pe margini. Da, da, apă blestemată. Nimeni nu-a întors da, înapoi. Nu, nu, și totul cel care a făcut harta asta s-a întors. Dovadă că a semnat pe harta capătul drumului străbătut cu crucea asta mare. Uite, aici. Ce-o fie acolo la capătul drumului? Pariesc că aceste două schelete știau. Din păcate, băieți, să. Însă... Nu ne mai putem partași și noi misterul care se ascunde aici. Ei, deja ajuns că te-am spus până acum oie, acești doi oameni au considerat destul de important ceea ce însemnat pe hartă. Nu dacă pentru această hartă s-au ucis unul pe alt n avem nicio dovadă că e așa Ei, sunt convins că nu înșeli. Ușor, ușor, ușor, prietene. Oh, oh. Iar te înflăcăriz după prostul tău obicei. Ei. De unde știi că acești doi oameni nu s-au certat pentru pentru bani, să zicem? E, sau... sau pentru mai știu eu ce? Câte e pricină de nu sunt? De ce ne apărat pentru harta asta? Numai pentru că e tot ce ne-a rămas de la ei? Mă rog, mă rog, poate ai dreptate, dar aia, totuși eu... A, nu, nu, ro nu, ro nu, să nu le lăsăm prea de fantezie Și apoi nu mai avem căderea să dezlegăm asemenea misterie Noi suntem vânători, da, să da. ne vedem de vânatul nostru În ce ne vom înapoi în primul oraș Anunțăm șerifului descoperirea asta lugubră Și mai departe e treaba lui Deocamdată să fim fericiți că am găsit adăpost pentru o vreme în asta Ia uși afară Până mâine furtuna potolește Mâine vânăm, trebuie o dignim, culcați prieteni. culcați... Ai să vedem o țigară. Să ne așezăm și noi, vă Nu vi se plăcute, Vi se plăcute, vi se plăcute. Deși mă îndoiesc că vor fi tot mai plăcute în compania acestor două gazde. că încă și încona tu ne-ai înainte. Ah, ce zi minunat avem azi. Ascultă, uie, Mi-a așteaptă vânătoare bogat, așa că... Ascultă, ascultă, bine, bine, bine să ne grăbim și... Ei, ascultă, uite când... ce cu tine, băiată? nu prea pari în M-am gândit toată noaptea. <laughs> Ce-ar fi dacă ne-am schimbat puțin planurile și... Ce, și? Și, și, am urmat drumul de-a lungul vaigunge. Atunci ai? tu ești de acord, oie, tu -și de puțin. Am simțit însă că la asta te trage ața pe tine încă de aseară Ei, nimeni nu nimic de glumă în toată istoria asta Să știi că am întors-o pe toate fețele Harta asta duce totuși undeva Evident, duce în sus pe vaigunda Ei, Web, înțelege că eu nu glumesc <laughs> Băiațele, băiațele Scoate-ți mai bine ideea asta din cap Gândește-te numai că s-a scurs un sfert de veac Un sfert de veac, omule de, ce de când a fost făcută harta asta Câte nu s-au schimbat de atunci Păi la urma, urmei te-am spus așa seară. noi suntem vânători Iar nu niște aventurieri ca să ne permitem să ne lăsăm în voia unei imaginații Da, da, da, da, da, da. da. A unei imaginații copilărești Bine, află atunci că eu sunt hotărât să urmez această imaginație, fie ce-o fie Chiar dacă, chiar dacă, chiar dacă voi. voi nu veți! Exact pe cum am spus Rod, Rod, Rod, eh. Rod. Rod. Rod Ce, mai ce, ce, ce, ce-i găsit în colibă Ce, ce, cum trezi din somn găsit asta pe jos lângă mine, în colț Priviți O pungă o pungă din piele de căprioară. Deschide, deschide. Da. Aur. Aur. Aur. Webb! totul e limpede acum. Nu o să mă mai pot contrazice. Aceste două schelete aparțin unor căutători de aur. asta e am înțeles. Istoria lor nu e clară acum. Ascultă. Cei doi căutători au cutreirat împreună sălbaticul Wild în căutarea unui filon de aur, pe care în cele din urmă l-au găsit. Dovadă punga asta. Și l-au notat pe hartă. Locul însemnat cu O cruce. În culmea fericirii s-au întors după un Te desigur cu gândul să se înapoieze ca să înceapă exploatarea filonului, nu? Da Însă, la unul din popasuri aici în cabană O neînțelegere a izbunit între ei Neînțelegerea a degenerat și a făcut să se ucide Descoperirea lor a rămas o taină timp de 30 de ani Până când trei vânători, to, machii și cu mine, dân peste ei Dezleagă tot misterul și intră în posesia tainei Ei, hey, ce mai ai de spus acum, eu? Să știi că râsul tonul nu mă convinge că de puțin Uim! Ce ne dovedește că n-am născocit noi romanul ăsta De la un cap la altul Bine, da coliba, scheretele, și ăștia de aur Privește, uite-te la ei și s-au născociți Doar nu vei susține că nebun Nu susțin nimic, decât că... Că, că ce? Pe, Odată ce ți-a intrat ceva în cap Adio! <laughs> adio și acolo rămâne Așa că orice spune Where? Și în fond nimic nu o să ne împiedice să vânăm și de-a lungul vai gum. <laughs> Ei, la urma urmei, dacă nu găsim nimic, povestea asta fantastică va rămâne în amintirea noastră ca un prilej unic de a fi făcut o călătorie într-adevăr interesantă. <laughs> deci, nu știu dacă ne vom mai întoarce. Ei, <laughs> Ce spui, Maki? Uf, uf, uf, uf, vai blestemat. Dar voi știți, Machi, urmat prietenii și în ia. Dacă așa, sta, atunci nimic nu ne mai ține aici. La drum, deci. La drum. La drum. În acea zi, către amiază, cei trei vânători au ajuns la marginea lacului unde se afla cortul lor de vânătoare. Fără să mai piartă vremea, după ce au cercetat încă o dată ciudata hartă din scoarță de copac, s-au suit în lundra de lângă mal, au desfăcut priponul și au pornit spre noua direcție. Bineînțeles, n-au uitat mai întâi să-și împrospăteze rezerva de cartușe fără de care niciun vânător n-ar fi îndrăznit să se avânte în ținutul acela necunoscut. În timp, nu s-a auzit nimic altceva decât scomotul vâsleror. Apoi, Roud a spart primul tăcere. Nu vi se pare, Cocolin? Sunt convins. Altfel, în altfel, însă nu avem cum ajunge la Vaiginga. În loc să-mi conjurăm lacul pe lângă l-am putea trece de-a dreptul. Păiesc că eu nu m-am gândit la asta? Na web sfătuit cu mine, nu, nu, nu, bine. Vânt suflet de la sub. La mijloc, lacul plin de gheață. Ei, și? Dacă vântul împins pe noi pe atare, atunci barca a putut lovi de gheață și Ei, dacă, dacă, dacă, Și dacă nu, atunci, și, adevărat, noi câștigat mult timp. He? În loc înconjurat lacul în trei zile, noi ajuns la baigungă încă la noaptea Cu... asta. Și mai scand pe gândul, suntem copii, Mapii, web, ce naiba? Vineți el, nord, de-a dreptul peste lac. Ro, ro, prieten! Pe de o parte, ar trebui să mă bucur, e curajul tău, dar pe de altă parte, e lipsa asta de chipzință. E vorba da, de trei da. zile, de trei zile web. Eh, fie, Maki, mândrește da. barca spre larg. Hai, pe răspunderea ta, ro. La la rog! Ah, Nu-mi miroasea bine vântul ăsta Ești prea prudent, we Nu vezi cu ce viteză ne împingem? Da, de-abia ajungem mai repede, din partea mea Moky, Moky, Moky, băzește! Firmă-s pe dreapta, dreapta! A fost gata, gata lovit! Aici plin de ghețuri! Moky-i spus, nu-a făcut bine Maki i spus, dar Road nu înțeles Se știe Road. Că n-am de gând să-ți pe fundul lacului ăsta Numai ca să-ți fac haterul tău Vai, Gunga... Un bloc de gheață în fața ne taie calea. Machi! Machi, spes-o-mi-a a spes Nu putut mi-a venit mi-a venit Păi, Cine a spins! Păi, mi auzi! spins! Păi, mi-a spins! Păi, mi-a spins! de mi-a Curaj! Curaj, așa! a spins! a încă puțin, încă puțin și si ne am ajuns la focul de viață! Hai, ai niciodată. Acum prins de margine, Urca, pe el în sus. Gheața groasă, ținut la noi. Apa atât de rece, credeam că nu mai ajung. Îți mulțumesc, mă, Vă yes, Îți mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult. Fără tine, dar, rog, oh, rog, oh, oh, unde e rog? Oh? Hei, hei, rog, rog, rog! Ultima oară văzut lângă viață el căzut primul, pe urmă venit peste el și a stupat Nu mai văzut! Eu, eu arunc în apă după noi! Stai, stai, dacă se mișcă umbră sub viața! Da, da, uite, uite, uite, îndoată! E Rod! Gheața a stupat la el e atât de groasă încât nici, nici nu putem sparge. M e nu chinuiește! Încă un minut și nu mai a avut aia! Nu mai zăresc, ce s-a întâmplat, Rod! Root scufând, iar, el nu mai putut, i-a Uite-o, îi din umbra din nou sub viață, se-ntreaptă Da, da, da. Se da. Oh, dacă ar mai avea puteri, să-i puțin. Încă puțin, Root, încă puțin! Dar... E rarul! Ține-o de am să-l aplic am să-l încerc să-l apuc. Așa, Așa, tage-o! Încetă-o! Ce greu mi-e capul te Rod. Unde sunt? A? Mi e cald Unde mă află? Ulistește-te, Rod, Rod Pimești de a trecut Mocchi, o să mai pun un lem pe foc? Da, da. Hai, hai, mochi Și o să fie și mai cald a, hei, Dacă nu fost web. Tu dormi acum sub gheață a. Sub gheață? Da, da a, Da, da, da mi-l uitesc să zic că n-a fost un visu Acum știu Barca s-a răsturnat, m-am pomenit în apă Din câteva sforțări am reușit să ajung la suprafață Dar ceva mai zbit, probabil o vâsle și m-am pomenit iar la fund Nu Doare cap Am anotat din nou încet, urcând însă Hai, hai uite, uite am eu o dușcă din sticla asta da. Așa Că să te Așa. Așa Însă noi. am simțit o nouă lovitură în cap Aici Aici în creștet hai, miște Și miște acum mă mai doare am încercat să scap, m-am zbătut degeaba. Atunci am înțeles. Mă aflam sub blocul de gheață. Mă aflam într-o... într-o închisoare din care nu mai aveam cum să ies. Am lipsea și aerul mult și erau obosiți. Ultimul lucru de care mi amintesc -am e că am vrut să strig ajutor, dar gura mi s-a umplut de apă. Hai, hai. Mai bea, rog, mai bea. Te-am pescuit ca pe o pisică necată. Crede-mă că nu ne-a fost deloc ușor să te purtăm în brațe pe gheață până la cer? O matahală ca tine? Mai să zică? sunt obligat să vă fiu recunoscător. Ei, dacă n-am băgat. Ia uite de era el. Până acum câteva ceasuri se zbătea de ceasul morții și acum face pe groază. Ce să fac dacă nu mai simt bine în de babă care se băicărește. Așa că, gata! Mati, do, Hei, încotro! Dă-mi bine mișcare, nu-mi strică. Poate întâlnesc un vânat când mai e lumină. Se zice că locul e plin și așa că. Uita! Lasă le femei băieți Urs! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! singur uh. până. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! a Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Foarte bun asta, place la răut că el știu țintit <laughs> E da, da, urs ăsta, asta mai e fost odată rănit oh, da. El mai a avut o rană aici cum, cum? Da, da, da, da, uite s-a rămas sub piele E imposibil, am tras un singur cartuș Eu da, priviți! aici este cartuș Hei da, uite, într-adevăr Da, da, exact Uite, urma e clară da. e urma unui glonț Machi, scoate îndată la el Dați cuțit Cuțit, da, da, așa, da. așa da. Niciodată nu văzut așa glonț. Extraordinar. Glonțele de aur. De aur? Au văzut-o, fi nunca-mi în îndoiala. Formidabil. Po, când aproape o umcie. Cine naiba fi pușcat pe aici uși cu glanțe de aur? Ciutați să folosești aur în loc de plumb Omul trebuie să fi găsit un filon bogat de aur da, Dacă și-a permis să fie în halul ăsta de risipitor uieb. Cu un metal atât de pețiu Web, asta înseamnă uieb. înseamnă că presupunerile mele se vor ativeri Prieten, ce? o să vă convingeți în curând că n-am pornit degeama pe ce Nu, Da, nu, totuși, totuși povestea asta îmi pare de neînțeles Ce s-a întâmplat cu vânătorul care a folosit glonțul? Omul tras cu glonț de aur El a lovit ursul, dar ursul nu muri atunci omul nu mai a avut glonț nu a avut nici vânat și murit de foame Ei bine, tu i-aș fi dorit să o doboare, el ursul în locul meu Ei, da, da După o zi atât de agitată ca asta Cred că a sosit vremea să ne și Ah Nu e somn Mâine ne așteaptă un drum și mai greu Voi culcat Hai băiețe Mackie, rămâi de veche Aici mulți urci... uh, Nu, Nu, nu, no, Mackie, nu Vă culcați voi, mie nu-mi e somn încă <laughs> Rămân eu de veche primul schimb Bine, rol. hai, fie Hai, Mackie o zi a de dezbuciumată, somnul i-a învăluit curând pe web și măchit. Singur od, frământat de gânduri, a rămas treaz, într-un cot, cu privirea rătăcită în jarul care mai licărea încă. Luna roșie și uriașă, răsărită târziu, lumina cu dealului, aruncând umbre stranii în adâncimile întunecoase. Două schelete Harta Punga de piele Apoi clontele să de aur Să fie vreo legătură între ele Ciudat Tare ciudat Ce e asta? Mi s-a părut? Mm, nu se poate, doar deslușit Sunt vechi Dar nu cunosc niciun animal să scoată un astfel de urlet Ia, ia Nu mi se fi părut. <grijă> Hei, dar acum a fost clar. Uie, machi! Ui, ui, ui, ui, ui, ce? Uie, noi! Mi-a de ce cineva te Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Auzit. Ce, ce? Ce? De de ce? ce? Eu, strigă, ciudat, urle, de, spaimă, de groază, Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? nu Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Deși Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? nu Ce? Ce? Ce? Ce? Taci, bine, taci! E bine, taci. dormeam! E, e, Ești obosit, rog! te înțeleg, lasă-mă, jur că nu mi s-a părut, nu te mi s-a părut! rog, lasă L-am auzit doar clar, de două ori! Hai. Ascultă și tu! taci OK. Maki! Niciun fir de vân nu clat frunze! Ești obosit, crede -mă. Hai, Mai bine rog culcat! Lui Maki trecut som. Face machii vege! Bine, bine, fida. Mă rog! M da? Dacă au totuși ceva, scoală-mi imediat. Da, da, Timpul trecea încet, îngrozitor de încet, de parcă noaptea nu avea să se mai sfârșească vreodată. Mickey a rămas de reghe sub cerul înserat până când luna a urcat pe înaltul cer. un răzgomot și asemenea unei umbre s-a fruișat printre elburile înalte, s-a agățat de copaci și s-a târât în sus spre stâncile din cotropornisea urletul acela îngrozitor. La locul lor, cei doi vânători dormeau atâng. Deodată, o cracă atrosnit sec. Pe nesimțite, un a aprinsă tremuri ușor. Dacă în clipa aceea, road sau web, ar fi deschis ochii, ar fi văzut acolo la mai câțiva pași de ei primește îngrozitoare cei pântea un scomot ciudat ca un suspin înăbușit. Răud a trezării prin somn. Atât. Apoi ierburi la au prins se zimiște din nou, se săpâre și liniștea, împietrita liniște a Wildului, s-a așternut iar. Curând, Saurificat ce sorile sau, Machi Maki Ei, Machi Nu deși batrani Ce, ce, ce, mai face a Nu veni caire pe Maki. Maki Maki Maki Ei, uite Uite, ei urmele pașilor. Duc în sus, pe stânci. Ah uite uite-l în vârful stâncele. Aha, Ce face acolo? Caudă ceva. Stă, a plecat, cercetează locul și parcă se ferește, se ascunde de ceva. Aha, a tras cineva! Și Mati a căzut! Mati! ce ești rămit? Nu De ce? El poate ascuns aici. Care? Care e el? Nu știu, eu văzut numai urmele aici. Ai văzut? Pe urmă cineva tras de după stâncă. Nu, nu, nu speriați-l, nu-i merit. Dar Machi a făcut de mortul. Nu, nu. nu mai puțin Alex, și să te lovesc. Nu, nu. Ia uite. Ia uitați. Glonțel a zburat la înălțimea capului și s-a înfịt aici. Aici în copacul ăsta. Nici n-a intrat prea adânc în scoarță. Roul, ia cuțitul. Așa. Foarte curios. Săi, lemnul destul de male. Dai-mi o iată Alt glonte de aur. Da. Formidabil. Ce e mai extraordinar. Ce fi însemn în toate astea, băiți. Că omul care tras în murs numrit tot glonte de aur, tot pușcaia, el lăsat urme aici. Pe urmă, urmele dispăr. Asta-ți, asta Părul acesta de links. A trecut un links pe aici. Un links de 2 metri? Niciodată n-am văzut un links da. atât de înalt. Dar atunci? Mai. Blana era de links. Cel care a tras asupra lui Machi e îmbrăcat cu astfel de blană. Avalent! Pregătiți, ramene! Nu! Nu trebuie să-ți Nu! Zice, urletul ăsta al unui om. om. Da, da, trebuie să fie un nebun. Cum? Ce spui? Așa spun, omul care a tras în în Machi, omul pe care l-am auzit eu urlând în noapte, omul care se folosește de gloanțe de aur, se nebun băieți! nebun, un nebun furios. Deocamdată se pare că a plecat. Totuși, primejdea ne poate pândi în continuare. Uite, uite, hai să ne urmăm drumul. E tot ce avem de făcut mai bun deocamdată. Și cei trei vânători și-au continuat grăbit drumul lor de-a lungul râului Vaigunga, sperând să scape din fricoșătorul lor urmăritor. Dar spuserea lui Nachi s-a adeverit. La fiecare popas de noapte, Ruletul acela îngrozitor răsuna de fiecare dată în întuneric, undeva în preajma lor, ca o amenințare sinistră și permanentă. În cea de-a zece -a zi a călătoriei, uitare însă cu totul de urmăritor, în fața priveliștii minunate ce li s-a deschis înaintea ochilor. Râul Vaigunga se prăvalea de la o înălțime de 60 de picioare, formând o cascadă amețitoare. Iar jos, la baza cascadei, pe un fel de peninsulă, printre cedri și Pin, se afla și locul însemnat pe harta din scoarță de mesteacă. Pe acel loc era o colibă. O colibă? O colibă? O colibă? Soră, cu coliban în care am găsit cele două schelete. Da, Fraților, harta -a da, da, adevărat. De cât se pare, am ajuns la capătul drumului. Dar cum cobori jos la ea? Mm, nu pare să existe decât o singură cale. care. Să ne strecurăm pe trunchiul ăsta uriaș, oh. probabil de a curmenzi și o Ei, trunchiul e atât de lustruit că s-ar putea să arunești de pe el drept în cascadă. Lustruit? Da, chiar lustruit, uite. Ha, ciudat. Asta înseamnă că nu vom fi primii care vom folosi arborile astea căzut drept punte de trecere peste cascadă. Numai mâinile și genunchii unei făpturi omenești, alunecând de mii de ori încolo și încoace, au fost în stare să lustruiască așa. Ce tem ce? Colii s-au construit-o, doi doia le-am găsit noi Totii au lăstruit desigur și trunchiul ăsta, nu? Acum 20, 30 de ani. Nu, azi... nu, nu, nu, nu, asta nu așa vechi Asta ceva nou Altfel după atâta vreme putut crescut mușchi peste trunchi da. Aici ceva necurat Machi sătura de goana asta după aur Machi. Nu a dus nimic bun Noi suntem vânători, noi trebuie Ma să... acum când ne-am ajuns la capătul drumului Noi coborâm jos și vedem Eu dau drumul de vale, veniți după mine În uite așa am găsit ce? O hârtie? Da, da, aici în colibă. Dar ce scrie pe hârtie băieți, ia ascultați aici. Da. Așa, ce Socotelele lui John Ball, Henri la Angloa și Pierre Plantel la 30 noiembrie 1869. munca lui Pierre. Da. Bulgări de aur, 7 livre, nouă uncii. praf o livră și trei uncii. Munca lui Henri. Asculta-i, asculta! Munca lui Henri, bulgăr de aur, 9 livre, 13 unci, praf, nimic. Munca lui John, bulgăr de aur, 6 livre, 4 unci, praf, 2 livre și 3 unci. Total, 27 de livre. Ei, <cute> hey, vă mai întâi că pe aici pe undeva să află adevărate mine de aur? Da, dar unde, unde? unde? Dar am găsit însemnă o indicație, cât de mică. Important e că mine să află pe aici. Neburul, iată. Iată-l deasupra cascadei, se pregătește să-și dea drumul pe trunchiul copacului. E un bietmo galbit. neagalbit. Oh, și cât e de slab. Hai să-l strigăm, poate bolnav, poate putem ajuta cu ceva, Stai, stai, stai, stai. Nu uita că-i primejdios. Ah, nu mai pot să suport. Hei, bătrâne! Bătrâne! Hei, omule! Că suntem prieteni, prieteni! Eu-l privit la noi, parcă vrut spune ceva. Apropie de omule! Mărțelege! Hei! Din cascadă. Ține -ți să aruncate cascade! Să-l ajute să după el se va neca! Hai! 1! Dacă pe numărul la 10 n a ieșit, sărim și noi! 1, 2, 3, 4! Gătit! pregătit! 6, 3, 6, 7, 8, 9! Stai! Uite, hai să run. e! Mai încapărat și noi pisoare! ce sfârșit? Rău, nu e! A te-ai încat în pământ! A făcut Da! Ce nu? Erorii adânc, dar am atins fondul. Uh. L-am căutat peste tot, uh. nu-i și noi. Vietul uh. l L-a dus cu probabil. Hei, Marti, Marti, ce Nu găsi de fel. Căutat peste tot, e tot fundul apei. asta iar ceva necurat. Unde putut dispare? Uite aici, în palme rămas încă nisip de pe fund. Hei! E prieteni! Ce mai? Prieteni! Ei, ce-ți privește așa pe mine? No, no, ce cu el, nu? Sunteți înțeles? Nu, văzut niciodată nu, nu, nu, nu, nu, nimic, nimic. Machie l lovit la un deget. Nimic ca toată. Machie l-a lovit puțin. Ué, da. Machie ascunde ceva? Da. Machie n-a ascuns niciodată. Nu, nu. te aici cu fața spre noi, în spalmele, așa, apoi deodată s-a schimbat fața. Ați văzut nisipul din parni, pa că l-a și. Uem! Ce? Uem! Nisipul! Privește ni se vom pe jos! Mi s produs de machi de pe fundul apei! Puh, fantastic cum strălucește! Mi se paurizează! Dar eu, mine pe fundul apei! Machi! Machi! A, da! Aur! Voi găsi acum mina. Acum machi știe ce urmează: nenorocire! Aur blestemat! De ce voi nu înțelegeți? Nu Mai bine noi plecăm repede! Până adus a dus numai nenorocire! Din cauza lui cei doi din cabană împușcat între ei. Din cauza lui era cât pe ce să împuște la noi omul nebun. Machi. Acum, Pierichel, aici, ascultați pe Machi. Mai bine pleca de aici, <laughs> repede, hey, repede. copil, vrei să dau cu piciorul norocului care ne-a ieșit în cale, Machi? Lui Machi nu trebuie aur. Machi nu spală aur. stai tu inima să te uiți la noi cum muncim și tu să stai cu brațele încrucișate? Și nu e spus că stau. Machi. Machi vânătoare. Hey, și? Machi văzut mai departe de vânătoare voi făc ce vreți. Ești hotărât? Machi nu schimbă vorba. Oh, oh. Am înțepe de tot. E un călizor viitoare. Și pentru ce? De înainte, bă. De Nu se poate. Trebuie să găsim până la urmă. Un și Măcar un bulgaraș. E sete. E sete într-una. Dă-mi tipa Nu am învața ochilor decât nisip, nisip și iar nisip Atâta nisip cât am trecut prin sidă și toată turba în zadar. 12 zile de lucru și abia dacă am adunat câteva fidișoare neînsemnate Machi, vine Machi nu Înseamnă că se apropie seara Nici n-am observat oh. S-a dus și ziua de azi Și nimic Prieteni Prieteni, Iohu. azi a fost o zi grozavă la vânat Iohu, Aici machi. vânat atât de frumos cum rar întâlnit Frumos, frumos e. Priviți numai asta. astea ei, Ce spuneți? Acum Machi pregătește ceva de mâncare și mm. eh, Ce mai somn la noapte, prieteni e. Nu mai înțeleg nimic cu ei John Bor și cei doi francezi au scos într-o singură lună 27 de livre. Aproape un livru pe ziar, nu? Nu se poate. Trebuie să o odată misterul. Mister, mister, mister și ar mister. Da, mister. M-am săturat de misterile astea. La tot pasul aici e ceva de dezlegat. De ce partea de aur lui John Ball era de două ori mai mare decât la celorlalți? De ce în cabană am găsit doar două schelete? când după biletul cu socotelele lor trebuia să fie trei? De ce a dispărut al treilea? Și așa mai departe. M-am săturat. M-am săturat și m-am săturat. De ce? ce? Ce s-a întâmplat? Lui Mac, ei, s-a părut cineva plânge, parcă omul nebun. Bun, acum n o să, mă fac să mai faci mai creștem în fiu. Simt cum îmi capul. Ascultă, ascultă Web. Da. M-am gândit și eu la ce spunei. Se poate ca John Bol să fi luat mai mult pentru că, mă rog, pentru că a descoperit el, Lauro. Din pricina asta, s-o fi omorât între ei și din Colibă. Unul din ei fi fost John, celălalt nemulțumit a fi vrut să-l părăsească. Sau, și... sau poate s ar fi omorât între ei cei doi Sigur. Pe John Bol l-au fi ucis mai înainte, da, sau. Sigur. Sau mai știu. Uh -huh. Era pe aproape. Ascultă ce vorbim. Uite-l, se îndreaptă spre cascadă. Hai după el, încet. El duce pe noi la moarte, nu-i-i-i-i. Dați-mă, dați-mă, dați-mă, Hai, mă ne mă dați ne cheamă! parcă dați Încet, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, Nu! Voi dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, dați-mă, stai, mă dați aflat locul acum. Mm -hmm. În stânca de pe care căzut cascada este o peșteră mare. O peșteră mare. Mm -hmm. Din cauza cascadei noi nu văzut pe ea până acum. Urmărit și văzut cu ochii mei cum intrat acolo. Înnotat pe sub cascadă, pe urmă ieșit în spatele Așa? ei și intrat grăbit în pește. Ah. Mergem și noi acolo. Hai, tine hai. Hai. tine, hai, hai, tine, N-am fi avut o torță la noi. Hei, omule! Stai! așteaptă ne opriște ne de deci, se afundă, se afundă mereu. Hai, după Atenție, Ronald, Atenție, să nu ne tragă în am fi cu ochii La furisită peșteră! am săturat de când merg prin întunericul ăsta. Nu văd nimic. Pașii ne alunecă pe stâncile omede. Dacă n-ar fi torța nebunului înainte, ca o scânteie, ne-am fi izbit de mult cu capul de vreo piatră. Atenție! S-a și-a atârnat în și. Ce mai va face? a Ce priveliște uluitoare! Se pare că peștera, într-un lac sub grozitor de negru și urât. Uite, uite, uite! Bătrânul a genunchiat la marginea lacului și pare că se rostogolește. Taci! Taci! Ascultă! Trebuie că luat o durere adâncă. Că bătrânul ăsta e unul din cei trei rămas în viață Și care anume? John, Pierre, Rory Nu știu, o să aflăm, stai Hei, tu, Bătrân bătrâne, bătrâne John, John Ball John, John Ball John Ball, apropie-te Hon... Bong... -Eu, eu, eu, da John, eu, John Ball Liniștește-te, liniște-te de bătrâni. Ea 12-a zi de boală. În sfârșit, azi nu mai are febră. Merge spre bine. Poate nu a avut de tot mintea răvășită. Când s-a prăbușit atunci jos în peșteră, după ce l-am strigat pe nume, am crezut că am murit pe loc. Cinci zile abia i-a bătut inima. Apoi, tot timpul cât l-a chinuit febră, a și vorbe fără înțeles. A deschis ochii. Ne privește. Să nu ne John, John Ball. ești un t prieten. Hm? Prieten, John. Oare înțelegi ceva? Nu, eu știu Prieteni Da, da, da Oameni Oameni Și Eu, om da. sfârșit S Vorbește, vorbește, John Ball Te ascultăm Spune, ce e pe suflet? De când n-am mai văzut oameni Spune, spune, John Ball Spune, spune Acum 36 de ani Am plecat în Europa, trei tineri. Da? Da, 36 de ani. Da, da, și, și... Am notat pe un copac. Trei tineri să căutăm aur. Aur, aur. Și am aur, avere, bogăție și am pornit ca frații. Mai mult decât frații. Drumul lung, drumul greu, Nordland. Nipegăn... voi conga! Am cercetat, am răscolit ținutul și într-o dimineață, am găsit pe fundul râului niște bulgări... Câțiva bulgări... Aur... Auricea... Era aur... Aur! Aur! În sfârșit de când îl cauți, prietenii locului o să-mi numele. Sunt primul care-a găsit aur în nisipul Valcungei. Ura! URA! URA! Iar în ce privește-n cred că nu o să te înloc la discuții. Am dreptul la și întrietat. Mă rog, mă rog! Dar asta ce înseamnă, John? Jumătate! Eu? Voi cât un sper. Și de ce nu invers? Hm, te înșel puțin, John. Ai avut noroc să vezi primul, Bulgari. Ei și? N am spus! Ră, păre, fule, ne să Bună din muncă, am făcut socoteala. Laur, da. mai mult decât puteam visa. Mult. Eram fericit într-al noului cer Gândeam că dacă avea să meargă treaba și pe mai departe, așa, în curând, putem strânge o avere de neegalat. Sí, sí, sí. Cuprins de emoții, gândurile m-am apropiat de dolori, Nevasta mea. Să-i spun și ei. Niștește-te. Niștește-te. Era noapte. Am Lângă prag. Încet, ușor. Afară, pierge Ari. Arii, a sosit timpul. Două cartușe ajung. Unul pentru fiecare. Nu are rost să faci risipă. Țintește, apoi tragi. Te așteptăm valea lângă Luntre. Restul e pregătit, ai înțeles? Da. Pe o lună când ne întoarcem cu elte și oameni, vor fi putreziți. Și atunci totul va fi împărțit numai între noi. Hai, tute. M-am întors. Dolores dormea. Am trezit, am tras-o într-un colț. Am lăsat pe pat hainele ca și cum am fi fost noi Ave, ai intrat în mâna elu lucea pistol <fie> Așa nesăturule Și acum cu bine, Am rămas singur cu Dolores I-așteptam dintr-o zi în alta să se întoarcă. Dar până atunci voiam să adun eu tot aurul Să nu mai găsească să-l adun eu, tot, tot oh. Dar Vaigunga nu are nisip aurifer Cum nu are? Cum? Da, da, da, am descoperit atunci și taina celor câțiva bulgari descoperim totodată și peștera din spatele cascadei În peșteră, acolo, se găsise un mic filon Un neînsemnat filon de aur Doamna, Vaigunga intra în peșteră Spăla filonul și-l lua cu sine din aur din da, Un bulgări, doi, cinci, Aha. care cădeau pe fundul ei Între firile de isip. și filonul? L-am spart, l-am adunat tot Cum, tot, cum tot? era atât de puțin Am intrat în peșteră, în adânc, mai adânc mereu Credeam, speram Poate voi întâlni încă un filon, poate două, poate zece, o mine Într-o zi, Dolores nu s-a mai întors Am căutat, am, am stricat, am umblat, am, am răscolit toată peștera Târziu, atât am găsit lângă lac peste stâncă Un an de păr? Atât Dar atunci, în fiecare zi la locul unde am găsit acul, veneam și o strigam. A dormit. Bietul moșnic să-l lăsăm să doarmă. Are nevoie de odihnă, de multă odihnă. De mâine l-așteaptă un drum lung. O să facem o targă ușoară pe care să-l portăm până la țărm. În 10 zile suntem acolo. Dacă ajungem cu bine, la începutul lunii va putea prinde vaporul spre Europa. Cu bine, Cubine, Cu bine, drum bun! John, bun! John! Drum bun! depărtat, dar el tot făcut semn cu mâna. Cu bine! Cubine! cu bine, John Ball! acum 36 de ani am plecat din patria lui un tânăr voinic, curajos, plin de viață. Și se înapoiază o epavă. Ei câțiva bulgarăș pe care îi mai are, abia de se ajungă să-și tărească Aur, aur... Ce i-a adus aurul? Viața distrusă, prietenii morți, nevasta pierdută? Machi spus aur blestemat. Nu Machi, nu aurul e blestemat. Lăcomia omului e blestemată. Lăcomia? Da, da, lăcomia. E copii, John bărbat. Și cu asta, misterul celor două schelete s-a încheiat. Și noi, noi ce facem acum? În noi, simplu. simplu. Ne împroscutăm rezerva de cartușe și, având în vedere că mai suntem încă curajoși, voinici și plini de viață, Ei? din nou, în sus, pe vaigunga. Iar? <laughs> nu, prietene, nu vă speriați. N-am descoperit noi că locul e plin de urși, nu suntem noi vânători. Atunci, la vânătoare, deci! La vânătoare!